«Обої! Це стріла чорного вепра!» «Чорного вепра?» – скрикнув Кий. «Не може бути! Ти впевнений?» Страшний гуркіт заглушив його слова. Кий підняв голову гунський клин, врізався на всьому скаку полянський стрій. Затріщали під кінськими копитами полянські щити. Жахно закричали вої. Засвистіли списи, задзявкали мечі й шаблі, кроків за сотню від того місця, де лежав поранений воєвода, гунни прорвали полянські лави і, заходячи з обох боків йому тил, розпочали січу. Чорний вепр зі своєю дружиною тікав до родня. Радогаст, здається, не чув всього, цього. ні гуркоту ні криків, ні кінського іржання, Ні посвисту стріл. Він, видно, розумів, що вмирає, Але страшне відкриття додало йому сил. І він міцно стиснув Києві руку. «Я упевнений у цьому», – сказав він виразно. «Якщо сумніваєшся, витягне з мого тула стрілу, і порівняй наконечники, вони однакові. Їх робив нам один зброяр. Коваль М'якота. Кий швидко висмикнув з воєводиного тула стрілу і порівняв наконечники однакові. Обидва плоскі, трикутні, із загостреними вусиками. Ясно їх робила одна рука. Отже, стріляв у радогаста чорний вепр. Ну, що? Однакові, відповів Кий. Прокляття! Як він мене ненавидів! І таки підстарів нарешті, Проказав з натугою Радогаст. Я відчуваю, як холонуть мої руки й ноги. Дух смерті вже витає наді мною. О, боги! Йому стало важко говорити. З рота пішла кров. Кий нагнувся над ним, але його слабкий голос губився у клекоті бою, що поволі наближався до них. «Мужайся, княжичу! Може, це ще не смерть твоя?» Києві хотілося хоч одним словом утішити пораненого, хоча він і сам не вірив у те, що казав. Радогаст важко підняв повіки, Довго вдивлявся у кия туманіючими очима, Потім слабко стиснув йому руку. Ох, сонце зайшло, темно стало, Помстись за мене, поляни, поляни гинуть, Я знаю. Він раптом здригнувся, випростався і перестав дихати. Вражений цією незвичайною смертю, кий якусь хвильку ще дивився на його посуворіле непорушне обличчя, потім підвівся, оглянувся і вжахнувся. Усе поле бою було загунними. Вони розітнули полянський стрій наупіл і двома крилами почали оточувати їх, безжалісно побиваючи бойовими палицями, січучи шаблями, топчучи кіньми, а молодша дружина Чорного Вепра, замість того, щоб увігнатися в прорив і відтиснути гуннів, одійшла назад, зупинилась на пагорбі і спостерігала звіддалік за побоїщем. Чорний Вепре! гнів перуна на твою голову. Якщо залишуся живий, я помщуся тобі і за Радогаста, і за Родовичів, що тут безславно гинуть подумавки. І схопивши список кинувся у кривавий вир в саму гущу бою. Одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що поляни підупали духом, що їм уже не вистояти супроти незліченних вершників Ернака. Потрібно рятувати тих, кого ще можна врятувати.